Rank Suárez egun honen Euskal Kultura Erakundeko kidea zara eta justuki euskara aipatuz eta euskal kultura bada topaketa baten daian urriaren e, erditutan eta ekek e, bi sustengu ematen ditu Bai, en daia, fin fismalarri bi sustengu mota ematen ditugu bat urukorra beraz festibalaren zert euskal sinari tokik importantea ematen baitiu bateser le labor metrail Formatuari eta beraz ba, dirustatzen dugu festivala, ekitali inportanta hori hemen pasatzen dena, e, endaian, topagune zinobea iparaldeko eta egoaldeko e, profesionalak e, biltzeko Eta beraz, a, baliatzen gira festival hortaz, bilkura bat antolatzeko Hausnarketa bat garatzeko euskal zinearen e, banaketa hobetzeko ipar -aldean. E, bai pajaldean falta batzaigu egitura bat, e, euskal ezinari toki gehiago emaiteko e, gure zinetan. Beraz alde batetik sustengo ekonomikoa bada eta bestetik e, gogoeta bat ausnarketa bat egin nahi duzu e, Bilkura berezi bat, urriaren hemezorttzan e, ikusentzunezko profesionalekin. Bai, hor bilduko ditugu, bai iparaldeko eta bai, egualdeko e, film egile, e, banatzaile, ekoizle, zine arduradun iparaldekoak batez ere, eta e, erakundeak ere bai kontxelu horoko ja, departean egitura, Akitainako Ekla agentzia eta, eta Eusko Jogarri ere bai e, gomitatuak dira. Eien artean nahi dugu saiatu sortzea, Egitura bat, tresna bat, eh, banatzaile enpresa ontzeko eh, tresna bat, euskal zinea erakusteko eh, normalitate batean. Hore eh, hartio, eh, ba, falta da orako interesa bat, zen banatzaile batek eh, erakusten alditu edo proposatzen alditu filmak eh, euska, eh, zera iparaldeko zineetan, Frantzian badelako, eh, badelako araudi berezi batzuk eh, difusioaren eh, e, garatzeko. Beraz hor behar duguna da eh, deden indaja holako tokiko zinea, euskarazko zinea, erakusteko zeren ematen du ekonomikoki ez dela eh, ba, orain dik holako enpresa eh, argunta batentzat entzat haukera bat enzat, ba, Horxartzeko, beraz, denen laguntza beharko dugu horrelako eh, egitura gaten sortzeko eta horrearen emesortzean hori landuko dugu denen artean. Beraz, azkenan helburua da, ate handi bat irekitzea edo entxeatzea idekitzea Euskal Cinemagintzari iparraldean. Bai, eta Euskal Cinemagintzari bat ziren gira egualdean eh, eko, ekoiztuak diren filmak, iparraldean ekoiztuak diren filmak, eh, bai fikziozko obraak, bai dokumentalak, eta bai, ba, Endaiaako festoarekin e, labormetraileak ez, mm -hmm. ba, ergaten duzu bezala da ate handi bate irekitzea eta gaurko egoera hobettzea. Gero e, filmak erakutsiak dira, Min txakaabanatuak dira zi e, desbernietan eta falta da koordinazio bat edo indar gehiago emaiteko e, filma horiak er, egitura bat, tresna bat edo banak eta prechabat Lehen esperientzia da urtengoa begiradak elkartea proposatzen duena baina jadanik helduen urtera begira jarriak dira e, zuek ekegi xa sustengatuko zenukete etorkizunean ere Ba bai ga, gauregu norba jaden ba gaude lan ainitzekin gohuko egiteko eta Es, espero dugu segida bat izango dela eta, eta erabaiten duten lan interesgari hori garatuko dela e, gero hori begira eta beraz ba, euskal sinearen aldeko ekitaldia kantuaritzen direnak bixtanda uste kultura kundeak e, begiones e, zehitzen to labai